Bref Páls til Galatamanna Galatía var hér aði litlu ansíu í Tyrklandin útímans og þar ferðaðis Pállum í annari kristnibórsferðsynni posturasagan 16. kabli fyrsta vers og næstu Það líkindum skrefaði Páll brefi meðan hann valdist í Ephesus um 55 eftir krist eða hann um líkt leyti og hann skrefaði rómurabrefið og kórendubrefinn á þess að Páll skrifar brefið er að einhverjur höfðu tekið að fyrir söfnöðunum að þeir sem ekki væru gýðingar en tækju kristna trú þyrftu að láta umskerast og lifa samkvæmt lögum ósi. Á sama hátt og í rómurabrefinu mótmælir Páll því og ítrekkar að undirstaða fagnar erindisins sé opinberun kæraleika guðs í Kristi Jesú fyrsti og annarkabli. Og kristnir menn lifi í frelsi náðar en ekki undir okki lögmálsins, þriði og fjörði kabli. Og það sé heilagur andið sem stýri lífi kristins fólks, 50 og 70 kabli. Í upphafi galatabrefsins ræðir Pállum köllun sína og lífsitt áður en hann var kristin. Fyrsti kabli 11. vers til fyrsta kabla 24. vers. Bréf Páls til Galatamanna Fyrsti kafli Kveðja Pál postuli ekki sendur á um mönnum nýja tilhutun manns heldur að tilhutun Jésu Krist og Guðs föður sem uppvakti hann frá döðum og allir trúaðir sem með mér eru heilsa söfnuðunum í Galatalandi náðu sér meðuður og friður frá Guði föður og drottni vorum Jésu Kristi sem gaf sjálfan sig fyrir sindir okkar til þessa frels okkur frá henni yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja guðsvors og föður. Honum sé dýrð um aldir alta. Amen. Ekkert annað fagnarrendi Mig furðar að þessu fljóttláttis núast frá honum sem kallaði ykkur í náð Krist til annars konar fagnarrendis. Það er þó ekkert fagnarerindi, heldur eru einhverjir að trubli ykkur og velja umhverfa fagnarerindinu um Krist. En þótti jafnvel ég að það frá himni færa að bóð ykkur annað fagnarerindi en það sem ég hef bóð ykkur, þá sé hann Bölvaður. Eins og ég hef áður sagt, eins segi ég nú aftur ef nokkur bóðar ykkur annað fagnarerindi en það sem þið hafi numið, þá sé hann Bölvaður. Er ég nú að reyna að sannfæra menn eða guð? Er ég að við að þóknast mönnum? Ef ég væri enna þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjóðn Krist. Kallun Páls Það lætið ykkur vita, bræður mínur og systur, að fagnaðar erindið sem ég hef bóðað er ekki mannaverk. Ekki hef ég tekið við því af manni, nýðlátt ég, ég kenna mér það, heldur hefur Jésús Kristur opembera mér það. Þið hafið heyrtum heiðun mína áður fyrri í gýðingdóminum, hversu ákala ég ofsókti kirkju Guðs og vildi eyða henni. Ég fór lengra í gýðingdóminum en margir jafnandrar mínir meðal þjóðar minnar og var miklu vandláttæri um erfikenningu forfæða minna. En þegar Guði sem hafði útvalið mig frá móðurlífi og náðsynni kallað þóknaðist að opinbera mér svonsinn til þess að ég bóðaði heiðingunum fagnaðar erindið um hann Þá ráðgæðist ég ekki við neitt mann. Ekki fór ég heldur upp til Jerusalem til þeirra sem voru postulara á undan mér. Heldur fór ég jafskjótt til Arabíu og snýri svo aftur til Damaskus. Það var fyrst eftir þrjú ár að ég fór upp til Jerusalem til að ráðgast við Kefas og dvaldist hjá honum halvan mánuð. Ég sá engan af hinum postunum nema Jakob bróður dróttins. Guð veit að ég lík því ekki sem ég skrif ykkur. Síðan kom ég í héruð Sýrlands og Kielikíu. Kristnu sögnuðirnir í Jútuðu þekktu mig ekki sjón. Þeir höfðu einungis heyrt sagt, sá sem áður ofsótt okkur, bóðar nú trúna, sem hann áður vildi eyða. Og þeir vexum þauðu guðu vegna mín. Annarkabli Páll og postularnir í Jerusalem 14 árum síðar fór ég aftur upp til Jerusalem ásamt Barnabasi og tók líka títus með mér. Ég fórðangað eftir openberun og útskýrði einslega fyrir þeim sem í áliti voru fagnaðar erindi sem ég bóða heiðingjum. Það máttu ekki henda að starf mitt væri og hefði verið leinskis. Ekki einu sinni títus sem með mér var og var grískur maður var neittur til að láta umskerast. Það vildu aðeins falsbræður er illu hilli hafði verið left inn og laumast höfðu inn til að njósna um frelsi okkar sem við höfum í Kristi Jesú. Þeir vildu hneppa okkur í þrældum. En undan þeim létum við ekki eitt andartak til þess að þið gætuð haft fagnaðar erindið óbrenglað. Og þeir sem í álitu voru lögðu ekkert frekara fyrir mig. Hvað þeir einu sinni voru skiptir með engu. Guð fyrir ekki í manngreinar álitt. Þvert á móti sáu þeir að mér var trúað fyrir fagnaðar erindunu til óumskorinamanna eins og pétri til umskorinna. Því að sá hefur eld pétur til postuladóms meðan hinn að hefur einnig eld mig til postuladóms meðan hinn að Og er Jakob, Kefas og Johannes sem álitnir voru máttarstólparnir, höfðu komist að raunum kvílik náð mér var veitt, þá réttu þeir mér og hönd sína til samkomulags. Við skildum fara til hérna ómskornu en þeir til hérna umskornu. Það eitt var tilskilið að við skildum minnast hérna fátæku og einmitt þetta hef ég líka kappkostað að gera. Réttlæting á trú En þegar Kefars kom til Andiokkiu, andmælti í honum upp í opið geðið því hann var sannur að sögum. Áður en menn nokkrir komu frá Jakobi, hafði hann setið að borði með heiðingum, en erðir komu, dró hann sig í hlje og tók sig út úr af óta við þá sem hjældu fram umskurninni. Hinnir gýðingarni tóku einnig að ræsna með hún, svo að jafnir Barnabas lið dragast með á ræsnið þeirra. En þegar ég sá að þeir gengu ekki beint eftir sannleika fagnar erindisins, sagði ég við kefas í allra áhyrn, úr því að þú sem ert gýðingur, lefir að heiðingja séðum. En eigi gýðinga, hvernig getur þú þá neitt þá sem ekki eru gýðingar til að lifa eins og gýðingar? Við erum fættir gýðingar, ekki heiðinir sindarar að uppruna. En við vitum að maðurinn réttlættist ekki af lögmálsverkum, heldur fyrir trú á Jésu Krist. Og við tókum trú á krist Jésu til þess að við réttlættumst af trú á Krist en ekki af lögmálsverkum en það réttlætist enginn levandi maður af lögmálsverkum. En ef við nú sjálfur reynum syndarar, þegar við leitpunst við að réttlætast í Kristi, er þá Kristur farin að þjóna syndinni? Fjarri fyrir því. Far ég byggja upp aftur það sem ég braud niður, þá ger ég sjálfa mig beran að ábroti. Fjór að lögmálið leitti mig til döiða, svo að nú er ég ekki lengur undir valdi þess, heldur lifi guði. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trunni á Guðsson, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í söluna fyrir mig. Ég ónýti ekki náð Guðs. Ef réttlæting fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis. Þriðji kabli Blessun í Kristi Jesú Óskinn sömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hefði þó fengið skýra mynd af Jésu Kristi á krossinu málað fyrir augum ykkar? Um þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að líða á fagnaðar erindi þó trúa? Eru þið svo óskinn samir að byrja í heilugum and á ætla svo að fullnaða það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynd svo mikið? ef það þá er til einskis. Veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðalekkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og um Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætisreikna. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Rétningin sá það fyrir að Guðmundi réttlæta heyðingjana fyrir trú því boðaði hon Abraham fyrir fram þann fagnaðabóskap af þér skulu allar þjóðir blæssun hlóta þannig blessar guð alla þá sem treysta honum með hinum trúað Abraham en bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna hliða guði með því að fara eftir lögmálunum því er ritað er bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim En það er auðljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmáli spyr ekki um trú, það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keiftu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur fyrir að rita ver bölvadur er hver sá sem á treðu hangir. Þannig varð Jésús Kristur til þess. Af allar þjóðir fengjum blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Lögumál og fyrirheit. heit. Bræðun mínur og systur, ég tekta heimur úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arvleðsluskrá, enda þótt hún sé aðins af mannigjæð. Nú voru fyrir gefin Abraham og niðja hans. Það stendur ekki og niðjum eins og margir ætti hlut heldur og niðja þínum eins og þegar um einn er að ræða og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfist getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og felt fyrirheitur gildi. Ef við þurfum að líða lögmáli til þess að fá arfinn þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheitis en Guð síndi Abraham náð og emdi það sem hann gaf honum fyrir heitum. Hvað er þá lögmólið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmi ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrir heiti hljóðaðum. Englar ságu um að semja það með liðsynni meðalgangara, en meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á hlut, en Guð er einn. Erfingar eftir fyrirheiti. Er þá laumálið gegn fyrirheiti Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið laumál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með laumáli. En rytningin segir að allt sé neft undir valdsindarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð leti Jesú Krist gera. Áðurinn þessi leið var fær, vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins, þanga til trúin sem í vændum var opinberðist. Þannig hefur lögmálið, óðið tíftari okkar, þanga til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú, en nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tíftara. Með því að trúa á Kristi Jésu, eru þið öll, guðspörn, þið öll sem eru skýrð til samfjöras við Kristi, hafið íklæst Kristi. Hér er korki gýðingur nýja annarar fjóðarmadur, þræll nýja frjálsmadur, karl nýja kona, þið eruð öll eitt í Kristi Jésu. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið nýðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið. Fjóruði kabli Ekki þrælar, heldur börn. Með öðrum orðum Alla þá stund sem erfingin er ófullveðja er engin munur á honum og þræli þótt hann eigi allt. Hann er undir fjárhalsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma er fæðirinn hefur ákveðið. Þannig vorum við einnig er við vorum ófullveðja í ánauð heimsvættana. En þegar fylling tímans kom, sendi guðsvonsinn, fættan á konu, fættan undir lögmálið. Til þess að hann kefti löysa þá sem voru undur lögmáli og við erum börn Guðs. En þar eð þið eru börn, þá hefur Guð sent sendt andarsónarsins í hjörtu okkar sem rópar Abba, faðir. Þú ert þá ekki framar þræll, heldur barn. En ef þú ert barn, þá hefur Guð líka gert þig að erfinga. Forðum er þið þekktuð ekki Guð voru þið þrælar guða sem eru ekki neynir guðir. En nú eftir að þið þekkið guð, eða réttar að sagt eftir að guð þekkir ykkur, hvernig getið þið snúið aftur til hennar veiku og fátækleg og vækta? Viljið þræla undir þeim að nýju? Þið haldið upp á ákveina daga og mánuði, tíður og ár? Ég er um að ég kunni að hafa erfið að hjá ykkur til ónýtis. Ég býð ykkur bræður mínur og sýstur Verðið eins og ég, því að ég er orðin eins og þið. Í engu hafi þið gert á hluta minn. Þið vitið að sjúkleiki minn var tilirn til þess að ég fyrst bóðaði ykkur fagnaririndið. En þið letuð ekki líkams ásikomulag mitt verða ykkur til ástætingar og óvirtuð mjög ekki neð sinduð mér óbytt, heldur tókuði á móti mér eins og engli guðs, eins og Kristi jesú sjálfum. Hvað er nú orðið úr blessunar bænum ykkar? Það vitni berji ykkur að augun hefði stungið úr ykkur og gefi mér ef auðið hefði verið. Er ég þó orðin óvinnur ykkar vegna þess að ég segi ykkur samlíkan? Þeir láta sér andum ykkur en það er eiga og góðu heldur vilja þeir einangri ykkur til þess að þið látið ykkur andum þá. Það er ávalt gott að láta sér andum það sem gott er og ekki aðeins meðan ég er hjá ykkur börnin mín, sem ég að nýju er með harmfælum þangað til Kristur er myndaður í ykkur. Ég vildi væri nú hjá ykkur og gæti talað nýjum rómi þegar ég er ráðalöðs með ykkur. Tveir sáttmálar Segir mér, þið sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þið ekki hvað lögmáli segir. Ritað er að Abraham áttu tvo svonu, annan við ambáttinni en hinn við frjálsukonunni. Sonurinn við ambáttinni var fættur á náttúrulega hátt en sonurinn við frjálsukonunni var fættur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeginlega merkingu. Konurnar merkja tvo sáttmóla. Annar er sá frá sína í fjalli og elur börnin til ánuðar það er Hagar. En Hagar merkir sína í fjalli í Arabíu og samsvarar henni núverandi Jerusalum því að hún er í ánud ásand börnum sínum. En Jérusalem sem er í hæðum er frjáls og hún er móðurvor því að ritað er, ver glöð óbyrja sem ekkert barn hefur átt, hrópa og kalla hátt þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið því að börn hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem mannin á. En þið, bræður mínur og sístur, eru börn Guðs eins og Ísak að því að hann gaf fyrir heitum ykkur. En eins og sá sem fættur var á náttúrulegan hátt, offsóttu forðum þann sem fættur var á undursamlegan hátt, svo er það og nú. En hvað segir rýtningin? Rektu burt ambátt þessa og svo hennar, þegar ekki skal ambáttarsvonurinn taka arf með sinni frjálsukonunar. Þess vegna, bræðu mínur og sýstur, erum við ekki ambáttar börn, heldur börn frjálsukonunar. Fymti kafli Til frelsis frelsæði kristur okkur, standi því stöðu og látið ekki aftur leggja á ykkur ánöðar ok. Frelsuð til frelsis Takkið eftir því sem ég Páll segi ykkur. Ef við látið umskerast, þá gagnar kristur ykkur ekkert. Og ennleggir ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast er skildur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskilum við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lámali. Þið eru þau og náðinni. En við væntum í andanum að öðlast af trunni réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við Kristi Jesú gildir hvorki umskur nýja yfirhúð heldur trú sem verkar í kjærleika. Þið fóru svo vel á stað. Hver hefur hindrað ykkur í að líða sannleikunum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súldeg sýrir allt degið. Ég hef það tröst til ykkar í drottni að þið verði sama sinn eins og ég, sá sem trublar ykkur mun fá sinn dóm, hver sem hann svo er. En hvað mjög snertir, bræður mínu og sístur, ef ég er ennþá að preteka um skurð, þá enn verað ofsakja mig? Þá væri nýsli grossins teki burt. Velmættu þeir sem koma ykkur í uppnám aflýma sig. Bræður og sístur. Þið voru kölluð til að vera frjáls, misnótið ekki frelsið í þáu einn gyrnda, heldur þjóni hvert að eru kærleika. Allt lögum að felst í þessu eina boðorði, þú skalt elska nángaðinn eins og sjálfaðið. En ef þið bítist og etið hvert annað upp, þá gætir þess að þið tortið mið ekki hvert öðru. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnaðið þi alls ekki gyrind hóðsins. Holdið girðnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa kork gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eruð þið ekki undir lögmáli. Holdsins verkur auðljós, fryllu lífi, óhreinleiki, saur lífi, skurðkoða dyrkun, fjölkingi, fjandsskapur, deilur, metingur, reiði, eigin girni, tvítrægni, flokka dráttur, öfund, ofdrykkja, svall og anna þessu lykt og þar segi ekkur fyrir eins og ég hafi áður sagt að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa guðsríki en ávöxtur andans er kærleiki gleði friður langlendi géska góðvilj trúmennska hóværð og sjálfsægi gegn slíku er laumorð ekki en þeir sem trúa á krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gyrndum. Fyrst andin hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégum að gjörð, svo að við áreitum og öfundum hvert annað. Sjötti kafli Nýtt líf Bræður mínir og sýstur, Ef einhver er staðina miskjörð, þá leiðir ég þið sem andli veruð, þann mann með hóverð og hafið gátt á sjálfum ykkar, að þið freystist ekki líka. Berið hvert annars byrðar og uppfyllið þannig lögmón Krist. Sá sem þykist vera nokkuð, en er þó ekkert, blekkir sjálfan sig. En sérkver rannsaki breytni sjálfsín, og þá mun hann hafa rósunarefni í samanburði við sjálfan sig, en ekki í samanburði við aðra, því að sérkver mun verða bera sína byrði.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 Heldur vilja þeir að þið látið umskerast til þess að þeir hafi eitthvað sýnilegt að stæra sig af. En það sé fjarri mér að rósa mér á öðru en krossi drottins vós Jésu Krists. Sækir hans er ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Umskurun eða yfirhúð skipta engu heldur að vera ný sköpun, og yfir öllum þeim sem fylgja þessari reglu sé friður og miskun,